Basaia ostatura aurbildu gara, bai gaur Bidasoan Euskaraz bestaren inguruan mintzatuko baikara, eh? Data aurrera, egunak aurrera doazen neinean, bai, iristen ari da edizio berri bat ospatzeko aukera, eta maikagarren edizioa ospatuko da aurten gaiera, beraz eh, izango dugu zer kontatu, abeinateli zondoka isegunan. Bai, egunon. Aipatuko dugu, Bertioli, Bakalau eta Antseta Gratearen arteko, ba, Besta bat izaten dela, eh, antolatzaien artean paikaude, eta beti ere, ba, betiko leloa, eh, Euskara bultzatzeko sedez, eh, ba, jaigiroan antolatzen den, itzordu bat izaten dela ez da. Bai, eta bai, demora pasatzen da, amaik agenak handuzu. E, bai, Euskararen inguruan, nahi beti izan eta bada behaga, Euskora eh, eh, zintzatzen da, baina ezain bestiala ere. Eta hala ere lortzen dugu eh bere hiru egun hoietan festa festa politua kirola, gastronomia eta eh um, kultura gastenduen festa bat. E, eta guten ere bes maiatzaren bat 2 eta 3 izango da. 2018 e, bikote pilotian, edo aitut dira pilotean edo ait dira eta hori orain dira lagudenak eta herri finalak. Aste, untan, aste buruntan egin beharak, e, bez e, festapudita eta deneri e, gomita egiten dugu, e, egun, batean bestian, bai, egun batean edo bestean, hor biltzeko. Egun batean edo bestean, hiru eguneko egitaragua izango baita, eurtero legez, e, hosti iralean beti, Oitura biakatu den eh, kantu afaria izaten da kuskustu txarangak animatzen duelari elari gaualdia eta aurten ere itzordua beraz izango ostiraldean, maiatzaren batean, langilaren egunean eta daueneko iendeak erantzuten du, eh, izena eman dute iende hanitzek eh, kontaigu zu, ezertan zaudeten eta baden oraindik dik lekurik. Bai, e, aukten tokatzen dabez eh, maiatzaren lehena. Eh, posible da langilene langileneguna hori os, ospatzea eta manifara joatea eta eta gauean afari bat egitea ba langile eh, eta Eta hori, beh, e, beh, bai, bi aldiz zuhtean antolatzen dugu kantu afariak, e, olako mota, ren, motako kantu afariak, eh, Kuskustutxarangarekin, e, maiatzean eta urrian, eta maiatzeakoa saktsen da, bez bitazuan Euskarazeko festa hortan. E, boa ikan behar da, irurugoi batek ja eman duela, hemen e, tinko-tinko ehun bat jende sartzen da, eh, Horrein dik badire toki batzuk, baina hobi, e, e, lehen bailen deitzia. Gogoratuko dugu sagarnotegiko menua ez eskaintzen dela? Bai, sagarnotegiko menua, goita amak e, eurotan e, dena behar. E? Bez e, e, asai dien dia apuntatzen ala. Gogoratuko dugu bukaeran e, saia ustatuko telefono zenbakia, e, gero igandan ere bazkari bat prestatu baita, baina larun batari begira jarriko gara pixate egun botoloena, ere, izaten dela esango genuke, bertan e, ba, pintxo txapelketa bat ospatzen da, egiten da, e, eskualdeko elkarte izuzendua, elkarten arteko pintxo txapelketa izaten baita, eta baita ere Euskal Herriko Arnoa dastatzeko aukera izabaltzen da, ez? Ez da, hain oikoa, ba, Arno dastaketen inguruan ba, itzordu bat antolatzea eta funtzionatzen duen e, itzordu bat izaten da. Bai, e, ikusten da e, gehiago Zagardo edo Txakoli, Jastaketak eta hori eta pentsatu ginen pizkat aldatzeko e, Euskal Herri osoko ardoak e, kartzen ditugu edo zena bat ardo dezberdin hautaketa e, ez da beti egresa izaten baina bueno, hartzen dugu egun bat edo dugu horiek e, e, hautatzeko eta bez hori seietan izango da, maiatzaren bilan E, karpa karpa bat ematen dugu, aurten horrak e, direla eta bauzu e, aparkalekuan bez, e, pilota plaza edo ezkerpareta ondoan izango da, bez dena bertan izango da eh? e, Karpa 8 metroko karpa bat ematen dugu eta hor, gironian, e, ardot jaztak eta, bez pintxo lehiak eta elkarte batzuk, bali dire ja apuntatzen aldi, eh, pintxoak egiteko, oso pintxo Uh, oso onak izaten dire, eh? nahiz eta ez profesionalak izan egiten ditu zenak. E, bez, nahi ginuke bez amak duzena bat elkartek, ja bat dire sortzi bat apuntatuak. E, hori egiteko eta imutzu tabelokik oso ezaguna dien musikarik e, taldea, e, hori animatzen dute bai. E, amar bat arno ezberdin daztatzeko aukera izaten da, esan duzu zaila dela aukeratzea bi egun hartzen dira, hartze dituzue hortako, e, nundik etorritako arnoa izango da urtengoa? Bai, hentsiatzen gira, e, e, araba erri osako arduak izaten, eh? e, eskuernaga, eskuernaga, laguarda, e, ondoko arduak, ingurukoak, baditu han ezagunak, an ardua egiten dituztenak dituzenak. E, gero Nafarroan barna, ibiltzen gira, eh? azpea, ardu eko logikoa ere izaten die, iratxe, oso or, ardu ezagunak, eta e, Mon Jardin, ardu suri, neko ezaguna dena ere, bueno, ez dut denago gogoan baina hor, uh, gero txakoligi ere, egertzen dugu, eh? e, aurten bizkaikoa, etan um, Gipuzkoakoa izango die. E, arnoa, nolazez, eh, noa, noa zez, iparaldea ere hor berdu eta eta besola duzena bat hartu desberdin eh besikusteko eta mapa bat egiten dugu jendeak ikus dezan nundik eldu den e, produktu produktuak eldu diren. Eta gogorara dugu, ehamaik urte bada, agian entzule baten batek ez du duzagutuko besta, eh, eh, sagarno egunaren prinsipio berarekin funtzionatzen dugula, hau da, boste eurotan basoa saldu, eta nahi aina ardo daztatu izango da, eta euro bakar baten truke, ba, pintxo bat ere daztatu. E, Imuntza eta belokik animatuko duatxaldea, eta gau edera ere espero dugu, larun batean petxi musikari eta kantari aurrelduko baita, E? <repea> bai, e, gomitatu dugu e, petxi hori e, nahiko ezaguna dena ere hori e, dizko berri bat ere atera duen bestak segitzen du e, saian, e, tabernan barnean e, petxi, zango da amaretan, hor e, konzertu bat eskoaineku du hor du bateko kontzertua edo eta gero gomitatzen ditugu musikari e, nahi duten guztiek hor jam bat egiteko jam zehisen bat edo instrumentak izan gori eta hori du festak e, e, pintuak ere segitzen dute e, pintu ekin segitzen da ere gau aldia eta bukatzeko e, baigandeko eguna ere badugu inportanta dena e, pala txapelketaren finala e, ospatuko baita egiasan aurten ere aroak ez gaitu oso ongi lagundu hor e, repeti urduritasun puntu bat ere bada, iritsiko otegaren finalea, baina beti iristen gara, eta maiatzaren bian, beraz, ospatuko da igandean, mai, maiatzaren hiruan ospatuko da, igandean e, finala, Eta horren baitan ere goiz polit batez izango dugu. Garen nuke egun usoko e, ba, finala eta ondotik beti bezala eskaintzen dugu eta emezoktzi e, pala nahitu diren oierri e, aperitiba eskainia izaten da oierri pilotean nahitu den ere, eta gero ondotik Baskaria bitan, eh, bitan, edo, bitan izaten da, saian oh, afa, eh, Baskari xinpeago ez da zagadotegikoa, baina no goi eurotan dena barne. Ogeren deneri irikia izaten dena, e, eta e, kusk, egaten dut kusk txarangasen, eta kusk batzuk izaten gira. Eta beso hori animatzen dugu, bazkari hori, eta segitzen du normalean aratzeko bueno, datzik amageta takte ta, ta, ta, oso giro honean pasatzen den e, besta da. Baomita zabaldua bukatzeko baia ba, ostatuko telefono zenbaia gorraraziko dugu en nahi duen orok ba, bai kantua farian edo bazkaria ba, laituan ere ba, parte hartu ize daman barbaitu saian eta 0 bost, lau zazpi, zazpi bost, 0 zazpi 0 bi. Telefono zenbakira da dezakete. Auri da bai telefono bai, erannduzuuna eh? e, beritxganen dutik 0 bost, lau zazpi, zazpi bost, 0 zazpi 0 bi. Baile esker bainat. Baile